اوندې کنه مصیبتونه کې خدای تعالی ته چغواله نو مختاج دی الله ته دی زکریا علی السلام خبره وکړي بیا د مریم خبره وکړي د ګور ابراهیم علی السلام لا ټول الله ته محتاج او بل دا چې فرشتي هم الله ته محتاج دي ومانه تنظر الله به امر ربک اوبې د صورت کې تفصيل سره اغا رد شرک او قالوا تخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا نيدا او بسم الله والسلام ایجذ دا غی تذکرہ چې دا ټول چې نن دا عاجز مخلوق ته ایجذ د ام بیاو د ایجذ زفرشتو اغه لپاره واقعا ذکر کئ ما کی صورت کې عالم الغیب نه دی غلط وی ګورم هغه خپل ذراتونه الله پیش کئ هغه عاجز مخلوق دی اته ورته خدای ته صفات ور کئ ګور زکریا علی السلام هغه محتاج دی زویتان نو زوی الله نه غواړي نو بل لا سوته فرانکی دربار طلار شزے بدر طرح کی فرانکی بابا زامن راکئ فرانکی بابا مال راکئ نا زکری علی السلام نغټ بابا خو سوګنو کنا یو دی الله نبی دې عمر یومت نغه 120 کال تر سیدل لے او دې اولی عمر کړه کته چډیرو مرول خلقونه نغه ضرورت په ضرورت شین ر وګره زکری علی السلام عمر ډیر د کنا خپل ځان له بچی نشی په لا کله بل لا نبی ته خوشا مرتبه رسیده شي چا غسو ضرور چا ضرور ضرورت چا خفل ضرورت نیشی پورا کولی بل لاسوک تا چی دبل ضرورت پا پورا کې کافا یا آئین صاد دری خروف مطلب من یوازیو اللہ پیگی ذکرو رحمت ربکا رب عبدهو ذکریہ دا یاداشت رحمت طرف سا دے عبدهو دبندہ خل ذکریہ چی ذکریہ علیہ السلام دے ازنا دا رب بہو کلچ آوازو کاغرہ بخلتا غرد اغام مصيبتو نه که هو الله ته چغه و الله اتره پاسي اغا جير الله ته چغه و ايز نادا ربهو اغافل رب ته چغه و الله جمال بچيرا کا ات سو ته چير الله ته چغه وای بابا شاه جمالا او دارنجي د پتر رتلالا دا پنجابيان لګي بابا شاه جمالا د پتر رتلالا دا غورا زكريا سلام، السلام الله توې مال بچي راکا اپ تو شا جمال توې مال بچي راکا هغه مر نزان نه دي بچکړې نزان نظر نشي د فقولې ناداربه ندان خفیا ورته دعا کوي نو پروبه کوي کنه ندان خفیا آواز یو آواز پرو سی ربي رظم رب ان وهن العظم يكرن کمزوري شي دي او بک زمان اني زمانه واشت على الراس شیباك او تک سپن شه سر زمان دوړی وجد بډایوال بډاوالینا اړو کې ما کمزوري دي سر می سپین دی، ده ګډا ګډاوال دی وژنه ولما کوم به دعا وکرب بشړکیا ان هم زغربا به دعا یکا په بالا نستا منی رب رب رب زماشکیا محرما زه تا نسوال دانا چې مریام سره به موسم میوي وليدي او د د خیالدارغه چلنه به موسم میوي راکول را شي به موسم به بچو راکول را شي نو دعا شروع ولی نبی ته کنه شپته نشته دین ورته خبر یادش لاند دا خو د انبیو توهین دی خو خبر چې وې قتلل کور کوم ناری نه بچی نشتا او چې وې چې زمما کور کوم نشتا واینده و دې دین حفاظت سوک کړي لقام دی وجن دعا وکړم مه پټم چې ان د عمران کور کې و بچي او شي اغه خو جناي وشوا هنالك د وی و جنہ چلتم کور د قانون نه خالی دی رب رب زمان نیوهن العظمه منك کمزوري شي وي دا د کځما وشتاله راسه شي وخت تک سپن شه سر زما د وجدي ګډوالینه ها دومره خبره دا ظاهري اسباب تللی لیکن سا طاقت قوت خوشته کن نیم ایم په دواسته رب رب زما شرقي مخرمه دته نو سوال کوم ذوچن مخرمه کې ګم نه و اني خفت المواليا بچواله غاډم یری ګم د تر ګرانونه مې ورا ای چروسه زمانہ دی په دین کې وکانت امراته اخرات او د خلک دا خد زم ما او شنډي دلته خلک دا سيرې چې دین ته نقصان ورسې او زم ما خد چې نه راغ عاقره دا بچی نه کېږي شنډي دا فاحبلی ملۃن کولیہ راکمات ملۃن کا خپل طرف نا ولیہ وارث دین او زکریا علی سلام بچې الله نغवाडी نبلا سوف دې ته ځان له بچې پیدا کېوتاله راکی یری سنی و يرسم علی یعقوب څو وارث دین زم ما شی او وارث دین دال دی یعقوب شی وجعلوا رب یا او ګردویر ابا زموږ ډې پاسندې دا یا ذکریا نو دعا وکړکان نو د انبیانو دعا او قبليږې یا ذکریا ان وبشر کا به غلام ان اسمه یحیا یقینا مونږ زيره درکوتا دफार یو الکسرا چنم دغه یحیا ده لم نجان له من قبل سمیاک نه دې ګرځول مونږ دله پانا مخکړه دینه هم نامه هم نامه څه مطلب یادا چاله د چنم نه دیخه خلق وزن لیکي چ اللہ طرف نا یوتن نمی خدا شیده نو اغا صرف ده ده, ده چه یحییٰ انا نبشروکا بغلام اسمه یحییٰ نو یحییٰ يح نم دا دی چاونا یادا مطلب شده یادا چه اللہ طرف نا دی چان نم نده خدا شیده طول نمکی چه چ اغا د اللہ طرف نمی خدا شیده نو اغا دی یحییٰ علیه سلام قال ربی دوی رب از ما انا یکونو لی غلامون دنه چې دېکس او تعجب کئ مکه به الله نو غوړی ولی التوحید للیماکم بدعائیک او رب شقیا نو پته ولګیدا عقیدې برابر ده د الله نبی د کت کیفیت ترتیب او طریقې تفوس کئ چې موږ نوجوانان نه نو دغه خواسان ترتیب چې ښځه حاملہ شي نو بچه پیدا شي اوس موږ هو بوډاغان یو ځواني و ملایويږي او دغه څه بچو ملایويږي ان نا یکون لې غلامن پس ترقه وي موږ لپاره وقانات امراتی اخرات عادي ترتیب چې د عادت مطابق ترتیب هغه ختم دي بچي وسنګ کیږي خزمي بډای دا ها اوس څنګه عادت موافق کو بچي اگر نشي کېده نو قدرت خو ستاده نو قدرت په سنگې لکا وقد بلغتمنل کبریتی یا او طاقت سر رسدل ما منل کبریتی بډاوالی نه تی یا انتها ته زه بډای ما خزمې ده عادت مطابق چې بچي کېږي هغه اسباب خونښتا نو ست ترتیب دی قال accordingly څنګه تاوی خبره خو دغه سده قال ربک است رب لی هو علی حیون صدا خبره پما سان دا وقت خلقته کمن قبله ات په راکړې ما مکر دینه ولم تک شيات سینه و مالته سشوم نه ما پیدا کړ الله قدرت ته چې دغه کې سده صلاحیت چين قال رب جان لی آیات الا اگردو مال پارا نخد بچين هلته نهخ خدای که د عادت مطابق چې ښه خاامله شي خیټه کې پته لږي د غې خیټه وشي بیا بچی پیدا کېږ غ را شي دا خدا ده اوس دلته قدرت سره بچ کېږي نو د هغ به نهخ نه خ دا دا یا تو کلله توقلې من نه سره سرهین شو یا ته خلکو سره یا نه خلق کوې خلکو سره خبرې اندرې رې برابر یا حال دا د چې رو موټ مور به یو خبری, خبر خبری من نه کوې من خبر په بندې یا خبرې و کو نه شي خره من المحراب راته کوه مخپمنې منل محاببهدي بعد خ نه پههله ه اوته خبره وکړه شاری وکړي که نه انسب ح وکرتون وا شي یا تصې وای د الله بکتن ساار ټم کې واشي یا بګا ټیم کېنی وخت دد غ من اللهله بچهی ورکه نو بیا نه وکړه یا یخی خدل کتابه ب کووه اوزه د کتاب قوت سره اتئ نه او حکمه ورکه او مونږه د تطو د دین په وډې کوالې کې حکما په د دین سبيه په وډې کوالې وه حنانن ادارنګ ترس, ترس کول د المله د الناس په طرف نه خلق باندې وزکاتن او د ډېر پاک عقيدي عمل لاسرا وکنه تقيا او تقوادار زکاتن عقيدي برابر ده تقيا نو تقوادار د نو عمل برابر ده او حنانن او اخلاق برابر دي ا نن ترس کولو والله په خلکو بندې ا دا رنې پاک کدي والله او دا رنګې تخوادار پ عمل وله بر رنې والی د یحسان کوون کې د موره پلار سره ولم یاکون جببهولی او بړاگاناند دي اوس نه اوس په زیات احسان ته مختاجدي او اوس بړاگاناند دي ولم یاکون جبباررنناسی او ن چ بار زیاتې کوون کې چ نه په خلکو منې سی یا نه فرمان دی الله ن چغا د خلکو مې زیاتی کې اونکېژبار چاته ووي چې ل د زوره سرکشی دی واوج نه د بل خک نهې که نه عاسیا چې د الله خلک خ نهې خووق لا ځای کې حوق قلی بعد هم ځای کې لمې کو جبارن چې حوق کو بات ځای کې سیا نافرمان چې حوقله ځای کې نه داې وی په سلاملی سلام تییای ته هغه منې طرفه د الله ناک پهغ ځمنې چېولی دا چې کوپ کوو په کوم ورځ پیدا شو په کوم ورځ منه چې ملکیږي ایاو ما پاغره منه زه واسو حیات چې پورته بکړ شي ژوندې پتهولګه د حقکه ژوند هغه بیا اخرت کې ده نه دنیوي ژوند دې او بیا خپل برزخی ژوند ده فقط معمولی تعلق د روح سره روخ بدن کنی او محشر میدان کې هغه بیا حق مکمل ژوند دې ودا چې هغه برزخی ژوند دې درمیان کې دا څنګه دې په حقیقت مری یو الله پويږي چې څنګه دې ژوند دی لیکن حقیقت مری الله پويږي معمولی تعلق دی روح دې بدن سره مکمل روح بدن کې رښتګه نه هغه دې نکانو اعلی دین کې دی او د بدن او چې نه هغه سجین کې دی او داران کې جسونه هغه په قبر کې دی د ام بیا جسونه هغه مکمل طور باندې محفوظ دی محفوظ دی الله تعالی بچ ساتل اې روو سره تعلق دومره قدرې ووز کورفل ک تابې مریم او یاد کپ کتاب کېګوره ایجز د مریم تااسغته هغې ته معبود و ادارګ بعدې کوئ غ غځان نه در ن ش لر کولی نو تاه لري کې هغځان نه میبت لره کولیانې کو یالی تن وکن نهسیمنسی یالی تننیمت تو قبلله دهکن نه سمنسی یاد هغې غځان نه بد نام نشي د ف کولی تګوره هغه پاک دامن نه د خلکو د داوی چې ما دین نه دی دا چلول ناراضي الله وایي چلور تما او خوه اته سو راځي هغه تسیدی کوي دا رنګه هغه ته حاجت روا مشکل کوچاوي د عبادت کوي এদিন ته عبادت کله چې پډاډا شو ميناله ات قرآن یې خپل نامکانن شرقي او ورخاته طرف ته زه کوځه حسین دي کانو ورخاته طرف ته موږ نه کوي ف اتخذت من دون نو جوړ کړ د دونت بچکی دوه پردای جوړکړن فارسلنا الیها روحانا ولې کومه دي تا روحانا روح خپل مطلب جبريل راغې فتمسلله نو جوړې کړي د فارا مشران شکل دي سړي سوي برابر دالر زه تتلې پردای واچولم خپل ضرورت لا نو دي کی جبريل راغې او جبريل د سړي په شکل راغې ولی خپل شکل کې هو نبی نشی برداشت کول هغه مره کور شانې داغه برداشت نه بار دی نو د دې برداشت نه وخامه خبرو فاطمه صل الله علیها بشران سوی یا نو شکل له جوړ کړي د سړی برابر قال ته چوکټ لو پردک سړی راغې نو جواز خدای چې عربیان او یې ریګی کړه هغه یو عز کې نه ستدا د خوشی کې نه ستدا نو سړی پران راغې هغه و یې ریګی چوک هو دلته به عزتای خطر ده بدنامی خطر ده اغه نه دی ماتلا سټی اوبیا چنه بدنام شه نو دا ډیر زیات ویره دا دا هډيره پاک دمنو وکنه حالت دی وینیاو ذل رحمانیه کنز پنا غوړم پر رحمان ذات منی من کدا تا ان کن ته تقیا ان کن ته تقیا کته تقوا دار نه نو پډړا شا یا چا نو کتا که س عقل وین نو پډړا شا یا دغه زمانه کې او فاجر فاسق سړیو هغه ودا خزو په زیرزده کته چار تفلان کې انو می تقیو او اعمال بدو کته فلان کوي ګورې ستاسو ضرورت دلته نه پوره کیږي کته د نور خودو پسې ګرځات زه خو یې نیاو د رحمان من کن کن تقیا نو او يرد د دا غنه که تقوا نو په ډډه ش درمنی درکینو په ډډه او کته ترفلان کوي ګورې ستاسو ضرورت نه پوره کیږي زه خذو کینه ما قالو ان ما نرسول <سؤال> ربك زه غنیم بلک زه استاد درپستایم استعرب دا ویلی له بلکی غلام زکیا مشرکان وی کنا ګوره جبريل بچو ورکول شي دا بلکی غلام زکیا پیغمبر نشور کوله باباګان نشور کوله نو به مخه رस्तो ګوراکنه نو بیا زكريا عليه السلام ولې ځان له بچې پیدا کولی لا مطلب دا نه ده مطلب دا نه ده انما انا رسول ربك اذا استاذ درف سايما ما استاذ م څه خبر را وردا استاذ خدای ته وی چې خبره دی بل کوي کنه هغه دی بل خبر اسه دا هغه چا چې ليګل مغه دا وی له هبل کي ولې مرسل خبره دی مرسل کوي کنه وکیل خبره دی موکیل کوي استاذ چا ليګل نو خبره دی هغه کوي داغه خبره دا له الله تعالی نسبت کوي الله دا وی له غلامن زكيا خپل طرف نه نه چې در كتاب تا غلامن ال زكيا در پاک قالتاغدان خلق بیا ورو به نامه لګ وخته نه ذ کې یاقاله تغی نه کوورلی غلا سر به ولم نییم بشرون او نه د خلاس لګولې ما سره یو سړی په نیقا سره, سره لممهکو بغیا او نه نا زه ناکاره بچی خواله کېږي د خځې یا وادو کی سړی او سره, سره میلا شي یا زیناو کی سره, سره میلا شي بیا پسس بچ کېږي نو زهخ ما وادموم نه دی کړړی او زیناکاره همنیما خبره خبر تغه سر د قاله قال رب هو لي هين سا رب اللي دا په منی آسان دا بروم یو کنه هو عليا هين دلته موي هو عليا هين الله موږ فکر نه نه دا کنه خام خوادو کوي الوبچه کوي ادم السلام اغن مور و نپل الله پیدا کوي به ګور هوا به اغه الله پیدا کړو سګداونه وي چې الله بچه پیدا کوي نو محتاج د خزه تا ماج د موره پلارار ته نو دم السلامې څنګه پیدا کو چا ماج نه مور ته نه پلارار ته پیدا کړه نو ښې مختاجنو چې پیدا کوي او ګورک سلام پیدا کوه پلارار ته مختاجو نو یو پیدا ن مور نه پلار شت او بله پیدا کلړ چې دغې مور شته او بله پیدا کوه چې دغه پلار نشته چې سکناوي الله خو نه دی نه هر څنګه کول شي بغیر نو بغیر د مورپلرنه نو بغیر د مورناک نو بغیر د پلاننه هو علی یهین ولنجا اوایه تن للناس اچو ګرځومګه دانه خلफार د خلق او رحمتا مینا رحمت قل طرف نو کان امر مقضیات دیدا کار چې فیصله کړه شویدان کیګ بدغه خبره حملته نو دا خېټه واغه ست دی دا بچی حامله شلا بجد به نو پټه شلا په سبب د حمل مکانن قصیاک ځای لري د خلکو بیا خل لري لاړام برون دا لرې تللی وه او اوس ناغې نه خللی رلاک ګوره زما خیتې بچهی دی چا وې دما نو بیا بچی نوه ډیر کار خلک شي بدنا بهولې وې بچی پیدا لاس کې د خلک دومره ګوب نه کې کد شي چا بچی را وړی چا بچی ګر ډیرر خځ دا شي چې نوررو بچی غېې هستې ناغې ته خلک نووي که ست تا جنا کړی ول هغه دا زماره ورده دا زم ما خوره دي او دا, دا زمانه سیده دا. لیکن دا چې فخېټه مني دا هبل ته نسبت به نه کیږي لږه پډاډه شو لاړه لری لاړه فجاه المخازن نو مجبور اکړه غی لاړه درد در د درد مخاز درد د پیدائش ته بچي ګوره پی درد پیراغې نشامه نه دد راځي غرسنګ ما بوت جوړای الهنج جن اخلا سیستم مجبور اکړه غتنی خوا کہ د ریکنه رس سهره و نسی قالت وی یالیتنی هر مان د مالارم تو قبل هازا چمراو د دینه مختی و كنت نسیم منسیا ازو هیرترا چا پی جن دیومنا خلق ما پی جن د بیت المقدس سوم ما پی خلق تول ما پی خلق کو دنی بچو من تختها لا تحزني ما وازو من تختها دې کوس جبریل چې 나와 جو کونکوس طرف نه ودری والد د دې بچی شیدې برتنم نو چودری کې نخاریږي کنه کوس طرف نه ودری ده بار بار دان نو نخاری کنه خطنه आवाज وکړه الله تحزنی مغم جنکه گا قجان رب کے تخت کی سریہ تا دے کی سره پیدا کړ دې رب ستا تخت کی استعلان دې سریہ یا سردار یا چې نوغه چینه روانه روانه چینه دا یا سردار ایثار السلام نو دا و جبریل دا ډېره پریشان او نو کوس طرف نه جبريل هغه आवाज وک چغم جنہ کېګه ما اوستا خوکه چاين نو هغه وبدي هغه استعمال کا ولې کله خضر بچي وشین هغه بوته ضرورت کنه جزان صفا کې بچي صفا کې قدال رب که تخت کی سریه نیر روان روان چینه دا نو چغم جنہ کېګه ما دغه ځکه کې له څنګه او بن وی الله جوړ کړېستا بچي نو الله پیدا کړ نو فدی کته غم م کوه دغه او به استعمال کزان صفاء کوم نو صفای بیا چر خوراک ته ضرورتي نو خوراک بندوبس ولوم الله او کنه چې داونه داوله کو یو وی ورا شي یو زه براولږي هله کېونه ډقینو می وی لری لریږي لګي دا باندېځ دی دا د دې کرامت شي کړم یا چې قطن اسلام کړ دې او قد جال ربو که تخت کی سریه سردار زاهد دغه سردار وکنه عل کې بهجزای ن خللا اوښ ایی کې خپل طرفته ب جز ن خللا فجا مخذله جزې نخل تنی د ک جوې ته که نه دا تنت چ دا اړه قوه تو سااق یک ک روطببا جنیا اوس هم د عدتې خلکو میواداره و زور پیو کې ووش اوښځې غې د میوره ته و شي که نه تو سااق غورځی بهعل ک تا منېروته بندتهذت ک جنیا الی شوي پروس گول و خطا دیر هنما، جنوی این برو دا اکیم و سن Labor אחما سن انشاء داده به من rebellان خواهدام بس نظهن و śراح سور شتیکن و جداهم ذراها و در سور این ترجم những وداره اچه زب espe maj Ng masses و فowanه بشونی نختان و فاما تره انت اپنی ط بعضی و لاست و اگو واحد اما كان و عام ق block یا کینان ما نظر کړ دې رمضان زاد تفارد روزه هغه ملتونکه جایز وا زو ملت کړه چوپواله روزه نشتا فلانو کل یم الیوم انسیاک هرګذو خبر نکوم نن رځین سیا یو انسان سره فاتت به قومه تحملون را وډ قوم هغه بچی قومه خلتاق سی تحملو چ پور تکړه او پغیګه کی ولې اس خو پیداشه د کنه دانا چې دل تحمل اخر ته هغه مراد ده باقي رېګه کې راغستره ه چې خل خولی د ډیر تعجو یا مر امر هم لکهې شي انفریه کا خو راتللوو ک په ی ډیر اشتې ډیر ننا کار وړ یا اختون د هاون خورې ما کا ابو کې مرسم و معکانه موکې بغیا نو پلار ثابت کاره نو د ستا مله کنجررم دا څنګه چ کار یو یاس زمو فاشرین وای چې د دې پلان طرفنا هغه ورو ورو غارون نمیو ډېر پاک دامن سړیو چې تا دې نسل ته ګورو نو رونه دیومه بدکار خلق خلق مده چې تا رونه نچليز دک پلان دوم بدکار سره نه چې پلان اثر من درمنوش مور دیوم بدکار نه دا ول په بد اوړین یا ورو ورو دیو یا پلار دیو جناوړې یا مور دیو جناوړې عدل ته خو ستاسو ټوله لارې بندي ړونو ادا توم فکتي پتاول کې دا رور کور کې بد عادت وي ناغې نوم خلک असर اخلي کړه اخوين دې تناسر اخلي پلار عادت خراب وي تعلقات خراب وي ناغې نوم چېن اولاد اخلی اخلي مور چېن وخيونه بد وي بدکار وي نا سپاستي بیکار وي أغې نو هغه اولاد غلط असर اخلی نو یا اوختارونې دغه اعتبار سره و چې دې رورو یاځې او لما چې د پاک کې یو ن سړی تیر شو پاک دا کې او پاک د کغته نسپتو کوو چې تو خو داسې پا کووي لکه هاون یا د هغه په نسل کوې نو تو خو داسې پا کووي لکه هاون یاد د السلام پر نسل کې ځکه خلکو دند څلین نوم دې کنا لکه مونږ نن سبا موسی او مشتې هارون او دا نو که اتنتوي چې تد ابراهيم ورو نه هم نه دي کنا یا اوت هارون ما کانا بو کمراسو نه دې پلار سات نه نه د مور سات نه دا د حیوا کارو په اشاره تلې پتہ ولاګرا مخکنه د دې منیس قسمه بدنامینه وا اووس بدنامي لریشله يهود چوي کنه چې سال سلام بارکه چې د ولادو زناو ولی چې نه نوو بغیر د وعدنه بچي او ش هغه وعده شينه لا بچي شو دې مغه د زناو راوړي کنه منسبه یو واده وعده شینو دغه بچه هو شو مغه د زناو راوړي ځکه هغه ته د نسبت کړي لکه ظاهر دا نو قران کې داغه پاکي ذکر کیږي یا او کانون ما کان ابو کمراصو یو ما کان تم قبغیا فاشارت الیه ندید بچی ته اشاره وکړه او یک کيفانو کللم من کان فالمحد سبییا سرنګمو خبرو کو غچا تا غچا سره فالمحد چا پزنګو کې دې سبییا ورډ کې ورډ کې وچی سره موږ سره خبرو وکړه کله چې اشاره ورټوکړه ناوی عبدالله چاغانته چا وې ته څنګه ابن الله غزانت عبد الله وینو تسنګ الای غزانت عبد الله وینو تسنګ سالیس وسلاسا وای غزانت عبد الله وینو تسنګ ولد الزنا وای ټول من يردې اني عبد الله ټکې اني عبد الله زه دی ما اتانیل کتابه چې عبد الله دې نو فتو له ګر اعلان نه دې مالو کتاب را کوي وجعلنی نبی او ګرځي بما راتل کې وقته پیغمبر وجعلنی مبارک او ګرځي بما ډېر فیدو ولا معلم د خیر مبارک دیر دو والله معلم د خیت ما کوون تو چرته چېیم زه اوسانی بس سلاې او خوکم بهقی ماته کلی خو نه د که نهتونونکې وختې د منزه او د ذکات معدونته حافت په تووله کې د غمن مرګ راځي چې چامه مرګ راځي نو څنګه ایلا شوو او بررن ب واللی دتی کې کار نوور خپل سره پلار شتهکن نه لم یا جې ج بارن چقیه نه بګځ ماله ډیر جب چې خلکو حکو ځای کوم محرومه بد بخته مکه جبار جبار چې تکبر دی و جنا دی نور خلق حق پزان نه مونکي نه اغه جبار وای ها او شقیق چې هغه خپل خباثت دی, دی, در در دی, دی و جنا الله حکم 프리 دی غدغه خپل خباثت نه د حقوق الله ځای په نه حقوق له باب ځای کې نه جبار ان ولم یا نه ورګر دی مالا پار ما جبار ان چې زدل خلق او حق پزان نه منم او عشقیہ تذاللہ حکومت پریدم والسلام علی سلامتی به پما من پاغره زمنه پیدا شیم پاغره زمنه زو مرشم پاغره زمنه چ دوبارہ و پور تکړشم اباس وحیا الله وی ذالک ای سب مریم دا ایسا ابن مریم دے ابن الله نه دے عبداللہ دے رسول اللہ دے قول الحق الله وی خبرکم حقا اقول قول الحق ها الذی فیہم ترون اغه چې دا خلق پای کی شک کی تاسو به دې کی صفا سطر خبران ما كان لله ان يتخذ من ولدا ندي لفار الله لا رجيون سدان لبار بچين ول ور ابن الله و سبحان هو ابن فاقتے بچو حیب دیکھ اذا قوا امرنا كل اراد وك قول فإنما يقول له كن فيكون ويغا تكون وجود تلاشا فيكون بس وجود تلاش او ان الله ذا قل لي سلام يقين الله ربما و ربساس فهم بدو هن عبادتو کا محکم ترش والا عمران د سراتتون مستقم دا د نغ لا آیت نمبرې کوون عمران چې سال سرسلام داوی و کرنله عربی رب کوم فابو هغه د داتون داوره کې چې د اللهی بعدتو کار کله پاسې د غې بعدت کوي پختله په له ذاو م بين نهیم اختلافو کو ادیانو ډلو بیم بين نهیم په کوور نه یپلی کې په ختې ایثاله سرسلام کې اوت ک او ډلو غیته یا قو وي هغوی دا چی الله دی او يهود را پاسید لغوی ولد زینا ده نستوریا یو ډاله ده هغه ابن الله ده ملکانی یو ډاله ده هغه 330 ده مسلمانان او سو ی عبدالله رسول الله ابن مریم ده جټول مخالف خبران فویل للذین کفروا بربادی ده کافر و دپارام مشد یومناذ محاذره روز لینا اسمع بهم وابسر کی دخلد اور دن کې اخ پی دن لیدون کې وابسر به بی اسمع بهم دیر وخت هغه وريدون کې اخلی دون یو په غرض مله يا توننا ترا وشمون نه ظالمون اليوم في ظلال المبيل لكن ظالمون نندجه په ګمړې خارې کې د 1.0 او کوئی اورا چې د ګمړې نواز راشي يا من حسرتك انقذ يا الامر او اورا ودونه جره ورکوځوتا يوم الحسره غرض د افسوس انقذ الامر کله چې فیصله وکړې چې پایې کې واهم في غفلتن دو په غفلت کې دي واهم دو نمني ان نحن نرسلار ده یقین مونږ اخری مالکان دزم کې واې سطته وي چې د ت پاتې شي که نهولله میرا استواې والرځ ان نه نخلو نرسرسلار ده مونږ اخریمالکان دزم کې وه منلی ها هغهه چاات چې په مخت زمکهدي لی نه یوررجو نهاخاص مونږ او ګلی شي بله وااک هغه سر د پااررک جز دا بیاو چې ګوره ابراه سلام اغصویت و آتزلوکم اما تدعونا من دون الله و آدعو ربیم او, ربی. او اللہ نے سوال کی پریشانی پیرا تاسو اتاسو اینا ایلا تاسو زانتا ته ملت ابراہیم و اے ماغو دا فلارد شرک نمنا کڑا اتاسو اللہ شرک کا وائی و اذکر فیل کتاب ابراہیم یاد کا خ... فیل کتاب په کتاب کې قصد ابراہیم علیہ السلام انہو کانا صدیقا نبیا یقینا نگا دیر رشتن او نبیا پیغمبر غانتی خل کو ابراہیم علیہ السلام درې دروغ ویلی هغه توریا غنی وی اخپل خځه ته ویلی چې دا زمو اخور دا نو ديني خور څل کنه اول فالهو کبیرهم دغه بد داکار کړ دې ماغه توریا ده کنا نو کدا واړه خبرې کوي نو غټ بد داکار کړي واړه خبرې نشي کولې نو غټ پکار سره کړي هغه دانه لا چې هغه کړ دې او دا نه ځان پې ویلوس انیسقیم ساس دکار نه اس قانلی ابي کله چې فارق قلت یا بتلم تعبدو په څیر د لري ما عادت چا لای راځه لایسماو ستا حالت اغا اورینا تا خبر اورینا نو څنګه به ستاسو ضرورت پوره کی ځا وانه ور دلکن وی کتل ولا یبصرو وینیم او ځا رست خبر شه چې خبر شي ولا یو غنی انکشه نشي د فقول تا نه شي شیخ معبود خو هغه پکارې چې تور ته چې غوې نو غو یا توور ته چ غه نه یاغته خپله کارېږي نو دوریوم نه کار ورته نه لا یسم او اوریوم ولا ولاله یو سر خکار ورتهوم نه اګ تا ورته ما سره دزله مو وله یغنی کشي یا یا بې غجانې من جانې منلاې یقیره راغلل د ماتهلم هغه چې تا تنې د راغلی نو په طببیې زما کتابې شه هې ک سرراتتون سر او وښیم تا ته لار برابر ولی غلط علادت شیطان نکنه یا وته اپلار زمالات عبادت شیطان عبادت مکو د شیطان ولی غیر الله بندگی د شیطان بندگی نکنه ان یا شیطان کان للرحمن یا سی یا یقینن شیطان تد الرحمن ذات نه فرمان دے یا وته اپلار زو این يخافز یریګ ان مسک عذاب من الرحمن چه شیطان مسک او برس کی تا عذاب طرف الرحمن ذات نه فتکون لشیطانی ولی یا د شبا د شیتان ولیا مګې پاضاب کویم پاله وي پلار ارا غبون مخړه ته ګرې ته انته ته ان آلیحتتی زما د عاالونه زهپ لاس جوړووم زه تچمو دی نه ته بل اراز کوي یابراهیم للم تنته دغه دعوت نه د هر زمن نه کو وخت جو عمل یا ز بهته په ګټوللم و جوې شه زما خوا عمل یا ډیره مودااک شه زماه کوي چې زب د بیا په ګټ ولم دیت سلام نو متارکی ہوئی جدائی سلام فاسْتَغْفِرْ لَكَ رَبِّک ترو سپور فتو ور له انه عدو لله تبرأ منه اول وسر لوک سورۃ المنتھنکی دا دلتا ساستغفر لک ربی ابیسوا لوک وخرلی ابی ابی منش ولما نش پتور کو لگن دید اللہ انه انه كان بي حفيا زب خنغوانم تا دفره درب خپل نا يقينا غپ ما روباندي واعطى لکم پر ركيګ ما تاسونه و ما رتا اراغتا ناتدون تاسور چګو مين دوني الله شباد الله نا وادو ربي دين پر رډشم نو بلم رب خپل اسا امید د يکون به دعا الله اكو نو به دعا ربي شقيا ما په بلنه پسار کلا چه پڑڑش ددونا و مایابدونا اگه چانه چې دو عبادت که سواد اللہ تعالینا بلکل یوازشه اللہ و اما و خب مرگیری ورکل کنا چه انبیاء دی هم نالو اصحاق نبی و یاقوب نسی و کلن جعلن نبی اصحاق علیه سلم یزوی یاقوب علیه سلم نسی و کلن نبی نور و سمر گرتی داول ما انبیاء ورکل ان روس تو نسل که گور آغا یوسف علیه سلم پور خبر لانکن وطول نسل خشم سوک جن دا پارا قربانی کئی دون دیغن نسل خقیقی کنا وکلن جعلنا نبیا آر یو گردولو مونگا پیغمبر ووہمنا لهم من رحمتنا ورکلو موږ د تقل پر رحمت دو جنا و جعلنا لهم لسان صدق نالیا آگردولو مونگ دو دو پارا ذکر ذکر خیر لسان صدق نیک علیہ وچت وذکر فلکتاب موسیٰ او یاد کا واقع دو موسیٰ علی کتاب پر کتاب کی اور کہیں نو دي کتاب نه وгай ان وو کان مخلصن یقینا نہ دير بچ سات لشه وكا رسول النبيا او رسول النبي ور دوړه د مشل کنا هم رسول دی هم نبي ده رسول من الله نبي الى الخلق عام خلق چې اغه تعریفونه کوي چې رسوله ته نو کتاب ورته ملاوي نبي هغه د چاغت زور کتاب دعوت ور کی. رسول هغه دی چې مشرکانو ته کاشرو تهتللی نبی هغه دی چې سم خلکو تاه دعوت ورکئ دلتهلقر کې خو دا دواړه ج مل دی کې اشکال ن شته ولې نهشته چې رسول من الله نبيل خلک پهنادناو منجانې به تې لایمې اوازو که مونږ د ته تعف د تورښ نه وقر رب نه ن نجییکی او مونږ د ځان نجییا رادار د سلامون خبرې کړې کښې کنا کلم الله موسی تکلیما و وهمنا له من رحمتنا اور کوم د تهبه کې میر رحمتنا داخل رحمتنا رور دغه هارون نبیه اغه هم نبی هو ګرځاو ولې د سوال کړو کنا رښتوا راشي 400000 اغه جما رور هارون اغه ته هم وحي ولې کا ما سره مرګره کا غذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعده ټول انبیاد اغه سرین لیکن د د خاص صفات ته چاته وعده وکړه نو بیا بچانو او وا وادي ډیر زیات پابند او سوهچا خبر شینوا نو اغه زین ما نړه کې د صادق الوادي زین وی چې پوره درې ورځې پوره ځکه ولاړو زین وی کاله پوره خیر دا خبر دی لیکن الله او صادق الوادي وکانه رسول النبيا دیوم رسول کنه من الله نبي الى الخلق که الله خبر و رسول خلقو ته وکانه يامر اهلو بالصلاه والزكاه خبر وسو حکم کو د پلته د ساتې د منز او ذکاتې د ذکات په تووله کې د ایثال یل السلام هغه لوی کار دا یا مورعالو ب سلاې او دا ال لاره بلت ران کې بهطور د شرافت او درنګې مرتبی د غ ذکر کوي او د موز د حل هلته د او چ ته خبره دهکنه دانا چې ته واجهې موز کوي او ال ته حکو نه کوي لو كان يأمر أهله ورث ورث النبي عليه السلام کانا وامر توم وي کنه وام الاله کب الصلات والسبر عليها توم خپل حال حکم د منزو کا په خپل بکلشن اسماعیل عليه السلام ته کار کو کنه اهل توی دمنزه حکم کو د زکات د دا پاک دامنه وکانه ان در ربی مرضیه او دیوک د الله په دربار کې مرضیه غره کړه پسند واذكر فی الكتاب ادریس نوکان صدیق النبی اک. دا وړي رښتینه مې بي پیغمبر ور افان او مکان نالیات او پر تکړې او موږ د دغه مرتبه عالیه اوچتا پر تکړې او موږ د لاره مرتبه اوچتا یی دله موږ اوچتا مرتبه ور کړې وا د دبارې کومه کسې خلق کې کفرشتي سره دوستي ولا ګول لاړ ور جنته او بیا اوی یوټیوبر دنه به یې ساري او وګدي کسې خلق کړي راو ته به دنه او سلطنาศی جننتانو کپڑے گنڈی نه دا څه فزول خبر دی الله وی مونږ دل او چته مرتبه ورکړو نبوت چته مرتبه وکړه جننت وړي خلق بزی او اصل مرتبه خو دی غن نبوت ته ډیر کسان ودا شي جنت کې وی نبوت مو سرني نو او چته مرتبه نه دا او چته مرتبه غن نبوت ته ادا د امبیاء توحید دی چل تناس ته او څه کپڑے گنڈی نو نبی کاردان نه دی او الله التوا وحكن فيكون سر طول کارونه کیږي ولكم فی ما تشتهيان فصكم اولئك الذين انعم الله عليهم دا اللہ دی چې نام کډه الله تعالی پاغمنده دی نبيانو نه من ذریه آدم او من ذریه ادم دا اولاد د ادم نه و من دا اولاد د غټنه حملنا مع نو چې بورتکړو مونږه سر د نو نه پکشتای کی او من ذریه ابراهيم او د زنې د اولاد د ابراهيم اسرائيل يعقوب عليه السلام وَمِن و مم من ادينا واكتبنا داغه چانا چې مونږ کلکړو په هدايت مونږه انو جو مونږه پارته دین ذاته تلا عليهم کله تلسته کده په غو مون یاتون د رحمان هر <coughs> <coughs> روپله ووتل سوج جن شیدا كون کیو بوکی او جړا جریدون کی دا دی هغه کارو چې شیدا راغله نو شیدا وبیاو کوي فخلف من بعدهم خلف انبياء وټول دو دین دبار ډیر قربانيونه کړوي لکه ناکارانایبان راغله نو د دین زایکه فخلف من بعدهم خلفون راغل من بعدهم رسل دون خلف فخلف راغل من بعدهم رسل دون خلف ناکار نائبان عزا او صلاتات بربادی ک دین وت و شهوات پتو لګید کوم کست شهوات او تابع شه نو دین دین پاتی کنا خویش تابع چ سوکشم کپړو خویشته نو دغه اغه د بوتانو خویشته د خوراک خویشته د کور خویشته د سورلې خویشته د خځه خویشته د اولاد خویشته د ملا مال خواخواش کوولې دستا خو یو بدن دین یو ش کولږې که <تصفح> ضرورت غیر نه ټ بچ کېږي ضرورت د نه ټایم بچېږي نه خو ټای نه بچ کېږي ځ او سالاک ولی اوقات ځای ل پهخواش کې که نه نه په ضرورت کې ف فیل کو نغ یاد زر د چې دوه مخامخ یا دا د سر کی خپلی سره پهتهولله کې ددن خرابون خواشوج نه دا ده ده سازانه ایلان تابه مگر این کسان چه توبه و وخلاه و آمانه امان راودو و عامله صالحان عمله د شریعت مطابق فاولای کا پس ده این کسان چه ده دخولو نال جنتا دنوشی جنتا ولا نوزلمون شیعان از ظلم بونکرشی پدومنی اصشیک هیش شی ظلم بنیم جنت عدل جنت تا میشوالیم عمیشا و سیدو اللہ تیگا عدر رحمنو لوز کړ دې رحمان ذات عبادت هو ځکه بندگان سره بل غیب بل دو نو کانو دوهه متیه یا کندن دا وعده هغه دا پوره کړي دی وشی پوره بکړي شي الله لوز کړ چې متقین و جنت تزي دا وعده پوره کړي نو حل تلر جنگ جگړه فساد نه لا اسماو نفي علا غونباوري پای کې سب اکواست الا سلام مگر سلام و سلام دې الله طرف نه یو بل طرف نه د فرشتو طرف نه ولهم دوده پارا ریس پوم فراغ کیا پائے کہ بكرة تو آشیا سارا ماخم هر وخی کنا دانه چي وخر ته ملاويږي گی بیا وګه تګي بكرة تو آشیا سارا ماخم يو سړي پر دای خزه تختوله اریتا سرول لاله نشم اې ګور عدل تتا ته روډه ملاويږي اغه سارمالي بیا اغه ماخم امون کرا سارا ماخم سارا ماخم بكرة تو آشیا تل کل جنت عبادنا داغه جنت الله تی هغه نور سمې وادینا چې مفت ورکو مونږ خپل بندگان وته مونږ غا چاته کنه تقیا چا توحید ولا دې موحد دې اقلی برابر دا مونږ غته ورکو کنا عمل خو سړی دانش هغهسته عمل خو مونږ دغه دا چې جه جهنم نه وبچین جنت ته ودن نشي به مزید نعمتونه ده د الله فضل له ومانه تنزل دي دا پوری اجز دام بیاوت او ټول اجز د الله ته محتاج دي د داش کېداررنګې بچ کوو کې کشت کې دعوت کې طول الله ته محاجه دیزې د فرتو جز جبریل سوخت را لغې لیټغې نو نګیر شسلام ورتهوي چې ته هرخوالی نه راځي یا ته زر والې را نهلی مغ عه ته نظروله بیا امرې را ب نره کو کومونګه منګر په عمر د رته بلځ ک وایشي که لا یاسون الله مخله لا یاسون الله ما همم س الله ورته یا هغه کوې که نه فرمانې نه کوي له ما با دینا او ما خلف نه دغه پااره اختیار د دغ سر بین دی نه چې زمونږ مخکې دی حالت ته دنیا وما خلف نهغ چې او را روان دی حالت اختمابی نه ذلكکهغ چې په مابیین ددي ک دی او ما کانه رب که ن یا نه د رتهریدون کوې چغه شي یر شي داسمانوو د رب دزمکې دی او ما بين نه هم ماسه چې مابییندي ک دمر او چذ ذات ته نفع نو د عبادتو کا مستبر خپل په کلک شاله عبادتې دغه واسطه بر له عبادتې ته د عبادتو کا کلک ش دغه بنده ګي کې حالت عالم او سمیا معلوم د تا ته د همنامه يم صفته سمیا همنامه هم صفته دا څو کشته د الله په شان ته د عبادت کوي چې بل نشته نو کلک ش کنه د پنده ګي کې دا کارنامو ولا څو نشته داسې صفاتونو ولا ويقول الانسان هو انسان اذا ما مت وكلت زمشم لتو فخرج خيا خامخا زب و وكلشم جنديد ده دي دير تعجب سروي اول يذكر نديات دي انسان تا اننا خلقناه دا خورا تي يقنن دمن من قول مخ ردينا ولم يكن شيئا نو دي شي او دي تعجب كاي ما يحيي لظام و يرمي نو مخ وقت عقل چنا بو فاو رب بکا صلور زیونی که اللہ قسم خری پراتلو دی قیامت یو دلت دی یو مخی صورت یونس کلار یو برس صورت سوا کرا شی او بلو صورت تاغبون کرا شی فاو رب بکا قسم دی پرابستامنی لنخشرن نهم خامخا جمعو کموندو و شیعاتین و شیطانان سم لنخذرن نهم حول جهنم جیسی آکر بیب مم دو حاضر کو چاپیر دی جانم جیسی آکر پرمخی پراتا نسکور پر زنگانونو باند زیاتنا بیا به موګه اوکا غو را اوک کومونګه منکللی یاد هرې ډلی نه او ی همه شادو کوم یو ددونه سختې اللهرحمنې په رحمن مننیتی یا په نفر معی کي ټولو نافرمان د رحمن به دلته رحمن زیات رضکر کوي مطلب دا الله وغیض دا نه چله و بلکې رحمان صافت هلته الله سره د رحله به کوي د غذب فیسللی وې رحم فیسللي ووي د س غنا کرد پو ته دا میلاېږيتونه زیات نافرمان مګرابر کووڅومله نخ معلوم بلهجننو معله بیا سیا بیا موږ پوهیپه کسانو منې چا زیات حقداراندي د جانم ته د دن نه کېدو سیا دن نه کېدو په منکوم اللهواریدوه کانالله ربديکه حتم مغض یا سومه نهجللهدی نه ت قووه نظرو ظالې می نهتیه جسی یاد دنیو مطلب دا د دا ختاب د ټولو ته مسلمانان جي کافردي ټولو ته هر یو به اوورت په ما دخول کا مانا بداشی هر یو با جانم نو کافر با سزا دا پارا او مومنان سیل دا پارا ثم من نجی اللذین اتقاؤ طول با لارشی بیو متقیان اللہ یا چین اغاک دین امراض صرف کافر دی نو ټول کافر با جانم تلارشی آو بچ با کنگ آغا تا متقیان اغو با جانم یا ورود په مانا د مرور دی ټول بچین اغا جانم با نروانی کاكثير به په کیر تا شي مو میینان به پورې شي پور شي که نه د تبلغه جماعت کې ی اولی علیمو ملاانه احمد صید خان صحی احمد خان هغه ته د عربو به بتاجباتشاوي ډیر زیات سخی سړی څو ب ګټ دغ د سران هغهلهګېده دغه خوا نه دغت د سرخواان نه څوک به غیر د خوراک هغه به نه پاسې ده دا د غ یو کمالو او چلا لا بړه او منده ملاقات لا چې خبر بشه دا مولاده یو دم بغمنه سنه سے اعتراض کو سند سے سن تپوس پي کو پران کې چات پر پران کې تپوس نه کول موږ ملاقات لاړو چې لاړو ملاقات وشک پته و لګي دا چې دا موليان دي نو دا يا ته ته موږ دوتنو ک درته نو تپوس وک ویم من کوم لا واره لب ټول به جانم ته ځین نا ما ته چې دا ور پهنا د مرور دی مرور دی ما ته دلیل سر دی تا ور په معنا د مرور سره کو چې ټول به جام لپاسهیک ا دا بهنا د دخول نه د مرور دی تا سر دلیل سر دی ما د ایات له ما دا ماد ما نه نو مثالله سلام خو کې دن نه نو تللی لپاس که کنا. نو هغه ډیر خوشاله شو شاباس یم به ابو ملانته تپوس کاغلا غو مرانه کې نماز کو بس او حزن لله هغه تپوس کاغله شو ولې قرآن خل نیولې کنه عام دا کتابونه زور ور کړې دغه مدرسو کې هو قرآن ته اهمیتوم نه ور کړې هغه نو نماز کو بس او حزن دا تپوس وک هغه غله شو بیا هغه ورته ماوي نو ډیر زیات خوشاله ول قوم منکم الله واردوا کانالا ربک حتما مقزیاک دستا پر منې فیصله هغه چې هم پره کړی شوي بیا به بچمونه کسان چې متقیان دیظال ظالمین حاجس یا او پرې بهدون ظالمان پایې کې پړ مخپرات نو ټول مطلبون ټیک دی چې ورت په معه د دخول کې ټول بلاړشي ممنان بیر لپاره لکه جیل لک جلیان دن نه چېغاه سزاه لپاره دي او تهځې سیل لپاره لاړ شي یا چې نه خطاب صرف کافر ته دی یا مرور دلتا دا ورود په معنا د مرور دی ټول بل په رواني نو متقين محبت شین د نور بل لاړ شي پکې بولږي دا ول جهاننت لاړل قران نه راز کو کنه ويدا اتل الهيمات لسته کډو په دوه اياتن زموږ واضح قال الله الذين كفروا و الكافرون للذين امنوا مؤمنان مبارک سبوي اي الفريقين خير كم يو دو ډلو نغوردا مقامن بار د زي سره واحسن نديات بار د مجلس سره دلل چا مقامن زیدی چاخدے مجلس چاخدے خیرمقامن غره په ابتدار د زید سره احسن و ندیا او ډیر خستہ په ابتدار د مجلس سره زیدونه چاخدې مجلسونه چاخدې الله هو یو کمالک نا قبلهم سمره الاکد د مونږه مخه لدینا من قرن پیدای هم احسن اساسا غډیر خستہ او په ابتدار د سامان سره ورؤیا او شکلونې په ابتدار سره ورؤیا شکلونې په ابتدار سره سامانونه هم ډیر خو هم ډیر خو ما بلغو نشار ما تعینهم قل تورت و من کان فی ذلالتی سوقت پرت په ګمړای کې فلیم فلیم لد له الرحمان مدان مولت ورکې هغه رحمان ذات مولت دانا چې دغه مخې خسته ده او دا رنگ چې نغه مجلس خسته ده بلکې د الله طرف نه مولت تک حتا اذاه ما یعادون تر دې چې دو وینغه چې دوسر له شه ده ملادا و مسا یا د نوی عذاب یا قیامت پسایا لمون زده چې دوته پتو لګي منو شر و مکانون سوگ دې بد حال والا پېدبار ده زي زی سره زيد بار سره بد حال والا سوگ ته شر بد حال والا مكانن پېدبار ده زي سره دوی کنا خيرو مقامن دا خير خوونه دا شر شي کنه او عظف جنده او دا رنګ ډېر کمزور لخر والا اوس په پتو چې بد دې ولا سوگ دې کمزوري لخر والا سوگ دې ويزيد الله الذين هتدو هدات زيادت په کې الله کسان ولا را هدایت کابل کرد دی هدایت تیغو کلک به کېول بیا اقیت ثال خات هغه پاتې نیکال خیر رو کا غورهدي پهنی در سامنې سوابان پاییدبار د بدلو سره وښرو مرد ده غوره ځټ د ګځې دولو هغ به بدلی و خ میلاويږې او غوره ځای د ګځې دولو افرایتن لدي کفره بیاياتې نه حیته خبرې حال دغچانه چې زم وتونونه او سر له ته نهمال له موولله ده خا خه کول کېږي والته ته ډیر معلو نو تو ارت قیامت او دنیا کی تمام مال جردے دی. اولاد جردے دی. التا چلا نہ مال او تان مال و ولدا اسورت قاسم ذکر سے کنا ولی ردت الى ربي لاجدا من خيرا منها منقلبا اطلاع الغيب اے خبر دے دے پر غیب خبر بندے دتا دپٹ خبر معلوم دا چل تو د مال اولاد ویک ہمت خدا ان در رحمان عہدہ دتا پخول معلوم شیدا کہ رحمان زاز سری لوڈ کڈ دے رحمان سره لوز کړ دې او کده ته په خپل معلومه شیدا کلا هرگز د سننده علاقه ما یقول زدا چي لیکومغه غد دو غلط اقوال و نمد له منه العذاب مد او زیاته مونږ لپاره د نه مد زیاته له سره و نرسوه ما یقول او فنرسه اخر وا ما یقول هغه چي دی وي و يعطينا فرد مال واخلو عرابشده فردہ تشتور بے مال بیاولادہ دیوی مصر ډیر مالونه دی ډیر اولاد دی دا به خدای تعالی شیواب خل مونگا ا دې وراشی موندا فردہ بے مال بیاولادہ تشتور وتخذو من دون الله ولی غدی وځنه چې نیول دی سیوا د الله تعالی نه علاتن حقار د بندګی ليكون له معزه تشیدو د پار امدګاران الله افرخه دے نوري مددګاران جوړ کړی دی کله دا داسنه دا سېکفورونه ددو دوبه انکار وکې به عبادتهم د دود بندګي و ويکوننا علیهم ضد شوه د دو خلاف ضد خلاف كون کې ابیورتوی انکو نان عبادتکم لغافلین ادارنګ مونږه کو تاسو عبادتنا غافل او شیطان ورته وای کنا فلا تلومونی ولو مانفسکم دا د دود مخالف نه عبادت کئ سار ود دو مخالف شي علم تر نار سل نشاطینه اتنه ګوري چې را, را خلاص کړ دې وېدو مونږه لېګو مونږه شیطانان او کافرینا په کافرانو باندې ته عزو معذان خټکیه غوله په خټکوله سره په مقابلې د حق شیطان په مونږ مسلط کو د حق خلاف د ودرېګي او خټکیګي بیا تر ته خبره کوي نو مخالفت کوي علا تا جن علیهم قادم کو په دو مونې نما نعوذ له ماده یقینا نشماره مونږ دو لاره پښمار سره مونږ ګډوډې نه شي یوم پاک ورځ منی نغسور المتقین ترا غونب کوم متقیا نل رحمان رحمان ذات طرف تا وفد ملمان داس روان لکې وفدی یغی دي ډیر استقبال کیږي ډیر چنرا یغی لپاره تیارې کیږي ونسوق المجرمین او بشرم مجرمین دوب داس روان لکې وسن یوتن چبل شری اعلان جهنم وا جهنم تا وردا ته کی جهنمم ده عدل تن ده مکنم ته ته یو زیت ازی ته อัลتا تعالی وبمیلاوشینو ساتند ختمشی لیکن مكنم ته تندل تندل گدل تا منی کوم دې ته چلاړې غوم انتهائی گرم دې نو تدو معبودان تر چلاړل الله ویلا یم لکو نشفان وا ګاران بنید سفارک الا من اتخذ عند الرحمن عهدا من غرا غسو چې نیولې ده رحمان ذات سره لوز د دې چې پخپل مومن دې مومن د فارکې وقالو اتخذ الرحمن ولدا دا دغ تګي وشړل لشل جرم یې سو جرم یې داو کنا عسا ابن الله دې غلط وی کنا غیب الله خو نه دې عبد الله دې اتقد الرحمن ولدا نیول دې رحمان ذات ولد لقد جئتم شيئا ان قسر رات لو کتا سو یو خبر ډیر درن منی ډیر در درن خو ور دو دا معمولی خبر نه دا کې وتن مونې داو کې طاقت تعلق معمولی معمول خبر نه دا قازینا کړ دې دا بچي دې تانه ستاندې پیدائش کې رک دا معی خبره نهګورې لقد <سؤال> ج تمسا د خبره ډیره درهومه دره ده تکو سماواوخت <سؤال> قریب ده چې اسممانونه یا افت تر نه غچي تن سپل <سؤال> اردو بشي زمکه ت خیرول جبالو او تهشي غروونه ه دا دړی وړی دومره دره خبره د کهه دڅ شي برداشونه ده ان د اول الررحمنې والله چې دوک بلې ررحمان زیات لپاره والله حتیpse widira ke wohi ka naam de Rahman aulad Nishter aur Sayyid رحمانی Rahman ishtay andawali Rahman waladam wa ma yum bari dil Rahman amunasib nadi Rahman zat ta parani ta khizawala dak joor ke zan parawalat naib nadawale wali da ghar se tabid na wal aulad se zurat in kul man ko samawat walardi niste bar waqat as ilah ur Rahman amda magar Razi ur Rahman zat تخیر را را ګرګړ دی تعالی دو په قدرت خپل کې وعده ما ده ادهنګې شمار کې دي پښمار سره را ډیر دی او شماروم دی غائب کې دي هم و او كله ما ته یومل قیامت فردا هر یو برابر دي الله تعالی ورځ قیامت فردا یوازې تشطور نو سره مالی نه با اولاد دي چواد ایمان او عمل نه هغه خوشته ده نه کوفر او شرک ته تشطور شي کنه یقینا کسان چې برابر ده عمل کردی د مطابق س جعلو لهم رححمن وود دا د دنیا بشارت شو می پیدا کی د لپار رحمن زات سیه جاو لهم الررحمنو وود دا پر په زونو د نکانو کې فی نهما ی سر ناو بسانانی کا یقین داقرران چې د سان کرد د موګه بللیسانانی کا په جبستاې تو بشره یل متقین د لپاره چې زیره ووررکې په دی سره مت کاو ته تون زیره بهی قولود دا او سره قوم جګرمارته چرافت توحید کی جګړې کوي وکم الکنا قبله من قرن اسمره الکد مونږه مخکې ردی نه پیړې دونه ګوري چې کار د توحید نه کړ دینو تباشی دی حل تو حسو منهم من, من احد ایبین ته دونه یو کس حل تو حسو غنی منهم دونه من, من احد یو کس او تسمع لهم رقزا یا اور ته د دو یو قص نبته نپاتی شي یو کس او نبای واو رتی او کشت دل ختم دی صورتی عجز دنکان بندگانو اول که چنگا واقعگانی دن لپاره د عجز او اخیری سکی اغای عجز دفرشتو امانت تنظر الله بی امر ربک او بی بشارتونا و تخفیفونا بسم الله